Bună seara și bun găsit, dragi ascultători, la ultima emisiune din ciclul Știință și religie vă spun gazdele dumneavoastră, Părintele Grigorie și Gabriela Voină. În această seară vom vorbi despre ziua a opta, viitorul omului în viziunea Bisericii Ortodoxe. Părinte Grigorie, această a 50-a emisiune este cu adevărat una jubiliară, căci are loc chiar la un an de zile de la începerea acestei suite de emisiuni pe tema Știință și religie. Ce simțiți în acest moment? Sunt emoționat, desigur. Nu e emoție în sensul de trac, ci emoția plăcută care însoțește trăirea unei bucurii. Mă bucur și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ținut sănătos ca să pot duce la capăt această ascultare dată de înalt sfințitul micropolii teofan. M-am străduit. Să mă ea cât mai bine, căci nu a fost ușor să fac fața acestui bombardament de întrebări, chiar dacă. Ne-am pus de acord dinainte asupra temei următoare și m-am putut pregăti cu argumente și cu citate. Să intrăm atunci în tematica ultimei emisiuni și vă pun prima întrebare la care m-am gândit. Ați scris în Cartea Sfinției voastre că omul își trăiește neodihnit ziua a șaptea. De ce, Părinte Grigorie? De ce am scris așa sau de ce trăiește omul neodihnit? Nu te grăbi să răspunzi că ce am glumit. Am înțeles întrebarea. Făcut de Dumnezeu spre bucurie... În starea sa din tâi, omul primea totul prin har. De aceea se afla în odihnă, prin comuniunea cu Dumnezeu. Întrerupând această comuniune, omul a căzut din har și a ajuns să cunoască o și și numai prin ea un fel de odihnă, mult inferioară celei din tâi, căci este numai exterior. Omul este nu numai neodihnit, ci și nefericit. Ce s-a întâmplat cu bucuria lui? Ajuns sub patimi, omul nu mai are deloc o și a pierdut complet bucuria ei. Omul pătimaș nu mai poate fi fericit, căci vorba părintelui Stăniloae alergă după infinit și se întâlnește cu nimic. Nici o împlinire nu ține bucuria mai mult de trei zile și cere altceva, ceea ce înseamnă a o lua de la capăt. Lipsit de Dumnezeu, a pierdut pacea din suflet care vine din nădejde. Pătimașul este un deznădejduit care luptă cu frigurare să se pună la adăpostul care îi asigură împlinirea poftei. Bucuria nădejdi, însă este statornică și stenică. Ea întreține tonusul sufletesc, iar acesta pe cel trupesc. Bucuria împlinirii moleșește însă prin relaxare. De aceea este tot mai greu a o lua de la capăt și omul este tot mai îngrijorat și mai nefericit. Dumnezeu nu ne-a spus să nu ne îngrijim de lucrurile necesare vieții acestea, ci să nu ne îngrijorăm, ceea ce este cu totul altceva. Cel cu nădejdea în Dumnezeu se îngrijește de toate cu pace în suflet și poate fi fericit și în lipsuri. Cel fără Dumnezeu va rămâne profund nefericit, chiar având tot ce-și dorește la suprafață. Și de ce se teme, nu scapă. Are Dumnezeu grijă și cândva, tot se spulberă aparenta lui fericire, care îi pune în pericol mântuirea sufletului, mai importantă decât bucuria acestei vieți. Neodihnirea se află, deci, în legătură cu lipsa fericirii. Într-adevăr, așa este. Deși pare că neodihnirea îl epuizează și prin consecință îl face nefericit. În realitate însă, din potrivă, tainica nefericire cronică a omului fără Dumnezeu îl obligă la o febrilă căutare care exclude orice odihnă în viața aceasta. acestea a reieșit că oamenii pot fi cu adevărat fericiți, deși osteniți, încă din viața aceasta. Da, dacă sunt odihniți în Domnul. Sintagma odihniți în Domnul se folosește de regulă asociată cu cei morți. Dar dacă Domnul se odihnește în ei, se odihnesc și ei în Domnul, încă din viața aceasta. La ei se referă Sfântul Maxim Mărturisitorul când scrie că opta zi este, citez, Trecerea și strămutarea celor vrednici la starea din Dumnezeire, am chiar citatul. La ei, desigur. Și ca să se înțeleagă clar că nu se referă numai la cei adormiți, am să citez și cele mai dinainte, acestui citat al tău. Ziua a șasea este ultima împlinire a faptelor naturale ale virtuții. A șaptea este ispășirea și oprirea cugetărilor contemplative naturale ale cunoștinței negrăite. Pe opt ai citit totul. Evident că numai cei vii pot împlini mai întâi faptele virtuții și apoi pot cugeta la contemplațiile naturale prin care ajung la cunoaștere negrăită. Sunt cei care ajung la viață sfântă. Dar unii își trăiesc sfințenia fără a fi conștienți de ea. Alții mai întăriți într-o cunoștință, dar cu toată zmerenia. Fără de ea o pierd. Știu că ziua 8 opta este viața veșnică. Cele referitoare la ziua 8 opta în citatul de mai sus sunt o preînchipuire a ei? După ziua a nu mai urmează o a noua zi. Ziua a este cea fără de sfârșit. Este ziua cea neînserată a împărăției sale, cum se zice în cărțile sfinte, deci este într-adevăr viața veșnică. Dar cele ce s-au spus sunt mai mult decât o preînchipuire. Așa cum luminarea dimineții începe în întunericul nopții anterioare, ziua a opta începe în ziua a șaptea. În citatul anterior, Sfântul Maxim vrea să spună că cei luminați de Harul lui Dumnezeu o pregustă încă din viața aceasta, pe măsură ce își ridică chipul la asemănare și acced la Dumnezeire. Va fi totuși o diferență între pregustarea din ziua 7 și ziua 8 de după parusia Domnului? Sigur că va fi. Nu numai pentru că atunci vom avea și noi trupuri asemănătoare trupului lui Hristos cel Înviat, ci și pentru că toată creația va fi restaurată și transfigurată. Permiteți-mi un citat mai lung din învățătura despre parusie a Sfântului Simeon Noul Teolog. Trupurile oamenilor nu trebuie să învie și să devină nestricăcioase înainte de înnoirea tuturor făpturilor. Și precum prima dată s-a zidit lumea nestricăcioasă și pe urmă s-a plăsmuit omul, la fel trebuie să se facă zidirea nestricăcioasă ca împreună cu ea să se înnoiască și să se facă nestricăcioase și trupurile oamenilor, ca să se facă iarăși duhovnicești și nemuritoare și să locuiască într-o locuință nestricăcioasă, veșnică și duhovnicească. Am reținut și eu de la Sfântul Simeon, citez Noi devenim asemenea îngerilor nu prin natură, ci prin vrednicie Am încheiat citatul Înseamnă că nu vom mai avea nevoie de multe dintre funcțiile trupești actuale Într-adevăr, așa este Sfântul Grigorie de Nisa spune explicit și el că după înviere, trupurile vor pierde unele funcții din viața pământească ca având nevoie de ele dar vor primi în schimb alte funcții duhovnicești ca să poată via prin harul Dumnezeu, nu prin energia din materie. Se poate spune că este o întoarcere la starea cea din tâi? Este mai mult decât atât. Este atingerea desăvârșirii la care era chemat omul încă din starea lui cea din tâi. Sfântul Maxim Mărturizitorul scrie așa Ziua opta, ca și prima, este prezența a tot duminoasa lui Dumnezeu Venită după oprirea celor ce se mișcă, în starea cea din tâi, mișcarea exista, spre desăvârșirea la care era chemat omul. Acum nu mai este nicio o mișcare transformatoare de devenire, ci mișcarea devine, cum zice Sfântul, în ghilimele, o mișcare stabilă. Adică nu mai este o căutare, nu mai este o schimbare de direcție. Omul mântuit a găsit ceea ce căuta și toată mișcarea lui de acum este o îmbogățire la infinit în cunoașterea lui Dumnezeu, în bucurie și în iubire. Minunată lucrare are Dumnezeu cu noi și mare este diferența între viitorul hărăzit de el oamenilor și cel pe care vrea să-și-l construiască omul singur prin știință. Când ne va mai răbda Dumnezeu, Părinte Grigorie? Ce pot spune eu despre așa ceva, Gabriela? Voi cita însă din nou pe Sfântul Simeon, noul teolog. Fiindcă biserica este trupul lui Hristos și mireasa lui, și lumea de sus și locașul lui Dumnezeu iar mădularele trupului sunt toți sfinții și fiindcă nu s-au născut încă toți, nici n-au bine plăcut toți, este vădit că nici trupul lui Hristos nu este complet și nu s-a umplut încă lumea de sus, adică poporul Bisericii lui Dumnezeu, ci se află încă mulți în lume și până azi mulți care nu cred, dar vor crede în Hristos. Sunt și mulți păcătoși și risipitori care se vor pocăi, și mulți neascultători care vor asculta și încă mulți se vor naște și vor plăcea lui Dumnezeu până la glasul trâmbiței din urmă. Deci, cât mai poate spori încă numărul celor mântuiți, Dumnezeu va mai ține lumea. Eu așa am înțeles. Și -a înțeles corect. Sfârșitul lumii va veni când oamenii vor ajunge atât de răi încât nu va mai fi rugăciune neîncetată pe pământ. Acum, încă, în orice clipă, undeva pe pământ, cineva mai zice, Doamne miluiește. Dumnezeu nu ne-a făcut spre bucurie demonilor. Când înșelați de ei vom construi însă o lume în care oamenii nu se mai pot mântui, adică nu va mai putea spori cu niciun nou născut trupul mistic al lui Hristos, Dumnezeu nu mai are de ce ține lumea aceasta. Când în știința și preștiința lui, va ști că urmează pentru om un asemenea viitor, Bunul Dumnezeu va pune capăt prezentului. Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Părinte Grigorie, vă mulțumim că ați fost alături de noi pe parcursul celor 50 de emisiuni. A trecut foarte repede un an de zile. Vă mulțumesc că v-ați invitat! Părinte Grigorie, vă mulțumim că ați fost alături de noi timp de un an de zile la întâlnirea cu știința și religia. Dragi ascultători, întâlnirea cu știința și religia a ajuns la final. Părintele Grigorie și Gabriela Voina, gazdele dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție și vă invită să rămâneți în continuare alături de programele Radio Logos. Să aveți o seară cu multe bucurii! Doamne ajută!